Ми могли з гордістю оглядати пройдений тяжкий, сповнений злигоднів шлях. Якби в одну пряму витягти лінію наших бойових маршрутів, що ссоталася в клубок на карті Сумщини, вона простяглася б не на одну тисячу кілометрів. За рік боротьби в тилу фашистів загін провів 20 великих оборонних і наступальних боїв, знищив близько 4 тисяч гітлерівців. Але рахувати трофеї і радіти з окремих перемог над окупантами не доводилось. Кожен месник з тривогою вслухався у зведення бюро. Загарбники були коло Воронежа, на Кубані, рвалися до Сталінграда. Тут хочеш, не хочеш, а шукаєш карту не Сумщини чи Брянщини, а іншу, де Волга, Кавказ. Бо що вважив наш маленький острівець із столицею Старагута, коли небезпека нависла над усією країною Рад. Правда, в лісах і Сумщини, і Брянщини партизанських острівців усе більшало, і вони сполучалися один з одним. Але бувало, з'їдуться командири месників на нараду і, дивись, виймають з польових сумок карти не районів своїх дій, а всієї європейської частини Радянського Союзу. Візьмеш не військову, а шкільну, Залізничну чи адміністративну територіальну карту І вимірюєш по ній відстань від Старої Гути до Волги В один з таких тривожних днів Було це в другій половині серпня 1942 року Я одержав радіограму, якою мене викликали на нараду командирів партизанських загонів у Москву Можна, здається, без пояснень цілком зрозуміти мій душевний стан у хвилини, коли прощався з товаришами, що оточили під воду, якою мав я добиратися до аеродрому Орловських партизанів, щоб звідти вилетіти в столицю Батьківщини. Пробираючись глухими лісовими дорогами до аеродрому, до нього було близько ста кілометрів, я час від часу думав про те, яка-то охопить мене прикрість, коли політ чомусь не відбудеться. Але як тільки побачив величезний пасажирський літак, столиця почала здаватися не такою вже й далекою. Всі пасажири так само одержали радіограми виклики з Москви в лісах, хто в землянці, хто в курені. Більшість з них до аеродрому добирались кіньми і теж здалеку. А те, що треба було летіти над територією, захопленою ворогом, і перетинати лінію фронту, кожному уявлялось дибницею. Якщо стільки людей одержали радіограми, і літак спеціальний приземлився тут, отже, справа надійна. В столиці ми неодмінно будемо. Не встиг повітряний корабель набрати висоту, в нас почалися ділові розмови про те, що насамперед треба зробити, прилетівши в Москву. Які питання розв'язати – на що можна розраховувати, чого не слід просити, знаючи про тяжку обстановку на фронті біля Волги, де почалися грізні бої. Ми, звичайно, тоді не уявляли собі, як вирішиться згодом битва під Сталінградом. Але сам факт, що нас викликають у Москву на нараду, що в такий складний час летимо з ворожого тилу в рідну столицю, уселяв упевненість. Становище на великій землі міцне, надійне Уже забувся той час, коли ми сиділи в спадщанському лісі Наче моряки, викинуті штормом на безлюдний острів Мабуть, найтяжчим з усього пережитого нами в тилу ворога Була втрата зв'язку з Москвою У словах «Москва, велика земля» було все, що згуртувало патріотів Розкиданих по лісах в одне ціле нас дуже наснажували перемоги, здобуті в нерівних боях з окупантами, але ще більше піднесло бойовий дух наших людей те, що ми швидко відновили зв'язок з Москвою. В Спочтанському лісі на ратні діла запалювала вже сама думка, що про наше існування, про нашу боротьбу дізналися у столиці, що там на карті, можливо в Кремлі, розташування наших загонів відмічена червоним олівцем. У хінецьких лісах до нас почали надходити зведення Радинформбюро. Спочатку, як уже розповідалось, їх приносили з других рук. І з лісу, переписаними олівцем на клаптиках паперу. Іноді в цих записах не все вдавалося розібрати, проте якими дорогими були для нас слова, прийняті сміливим радіоаматором.